на родителите ми, неволни, макар и най-главни герои на този разказ и на децата ми, да спазят, да опазят спомена за него. С това посвещение започва голямото изследване на Мартин Иванов, издадено в книга с над 350 страници, озаглавена «Бившите хора на концлагер на България». Премьерата на книгата е на 7 февруари сряда от 17.30 в огледалната зала на Софийския университет, но преди това нейният автор историкът Мартин Иванов е в студиото на Хоризонт Добъд. Добър ден! Защо се спряхте точно на този термин бивши хора? Пред буржуазни отрепки пак в цитат, го, в кавички го слагам буржуазни елементи стари елити или недоубити буржуа, все е терминология елементи, враждебни класов, елементи враг, Точно така. да, много са е епитетите, които използва държавна сигурност и изобщо комунистическата държава. Но благодарение на това много стойностно проучване на Вили Лилков и на Христо Христов, което излезе преди колко 4-5 години, може би и малко повече, в нашето публично пространство се наложи този епитет. И за да могат хората да реферират към и, и да има по-голяма яснота за какво ще, се занимава, с какво ще се занимава книгата, се придържам именно към този термин. Но имам един специален параграф, който се опитва да разсъждава малко върху тази полифоничност, върху тази множественост на епитетите, които използва държавна сигурност. Всъщност става дума за близо половин милион души, жени, мъже и деца, които са обвинявани, че са част от така наречения стар режим към онова време. Цифрите са, разбира се, изключително условни и самата държавна сигурност прави собствени оценки, които варират в рамките на една-две години само между 50 и 250 хиляди души. Тоест, очевидно е, че това е едно понятие, както казваше и професор Петя Кабакчева, на яма, в която властта вкарва и хвърля всеки един, който има най-малкото подозрение, че може да представлява някаква а, конкуренция за властта и ако използваме преброяването за населението от 1946 година по социалният профил, по начина по който се декларират кои би трябвало да очакваме да са бивши хора, стигам до този приблизителен половин милион и трябва да имаме предвид, че по това време България е около 7 милиона. Сега много ми е любопитно кое според вас е по-интересно и какво кое ви беше по-интересно да изследвате? Дали а, репресията и нейните форми, чистките, това, което се нарича диво правосъдие, експроприациите, национализацията на собствеността, изселванията или пък тези вълни на дискриминация, опити за възродителни процеси, или тези фидни механизми на натиска върху така наречените остатъци от недоубитата буржуазия. Да, ами разбира се и двете са интересни, но като че ли за конкретните репресии, за кървавите погроми, знаем малко повече. Дори и за лагерите излезе това блестащо изследване на Скочев забелене, но за ежедневната репресия знаем много малко. За това, което си мислех онзи ден, пътувайки съвсем наблизо с автобус покрай къщата на един от последните кметове, Иван Иванов на София, и се чурих, всъщност, замислих се какво се е случило, когато. Семейството му е изгонено, той разбира се е опит и а, са се настанили новите собственици с а, червен произход. Всъщност, първото нещо, което най-вероятно те са направили е да преровят шкафовете, чекмеджетата, да си харесат някои от вещите и да изхвърлят най-вероятно албума с фамилни снимки на инженер Иванов. Така че по този начин се развиват нещата и това е една а, изключително тягостна история, която се просмука в много от интервютата и от разказите, а, които успях да събера. А, така че тази половина от ежедневието на определените като бивши хора, беше по-малко известна и тя, като че ли ми беше по-интересна. Битовизация на тези а, финни механизми на насилието над... Изключително а, битов... една голяма Една голяма група от хора. Да, ние ако си, може би си представяме, това е една добре подредена идеологически стройна система, в която най-големите експлуататори би трябвало да са най-поставени надолу в социалната иерархия, по-малките, малко по-нагоре и така нататък. Оказва се, че всъщност битовия, патриархалния, персоналния елемент тук в нашите балкански ширини е изключително силени. В книгата, ако погледнете, ще видите, има няколко поне описани случаи за това как... Всъщност ти попадаш в графата бив човек, ако, не дай си Боже, си имал зависливи съседи, членове на семейството, с които си в имотен или какъвто и да е друг конфликт. Любовни истории, имаше една фрапантна история за а, бив железничар от трамвайното депо, по-точно траваен работник от трамвайното депо в София, който е убит веднага след 9 септември, от неговата бивша възлюблена, за което той отказал да се ожени, което след това става партизанка и въздава справедливост. А, при първата възможност, при която може. Тоест ти по много битово-зависливи причини, така да се каже. Да. А, но е много, много любопитно е това, че... А, любопитно е ужасна дума. А, ужасната част от историята е в това, че септември-октомври 1944 година а, има една вълна от уличен терор. Има след това това канализирано усилие на така наречения народен съд. След което, а, след което обаче на практика се стига до някакво продължение на тези революционни чистки или на легалното продължение на революционната чистка чрез Народния съд, чрез подобен вид доносничество, така ли? Не само. Има една поредица от а, акции, както се казва, Великденска акция, парламентарни избори, Димитровска акция, всички, които са имали някакво семейно тържество около смъртта на Георги Димитров са вкарани в, в сватбарите, им, казват, в Белене. Така че това правосъдие продължава в кавички. Разбира се, продължава поне до края на 50-те години. Знаем и за шокиращите истории около лагера Ловеч. Така че Трудно може да се каже, че репресията отчумява вълната и се прибира преди, може би, началото на 60-те години, но дори когато тя се прибира, тези хора продължават да живеят в една изключително екстремална ситуация. В обстановка, която е много враждебна спрямо тях и най лошото спрямо техните деца и дори спрямо техните внуци през 80-те години, представителите на тези фамилии имаха същите досиета с сини и с червени моливи на шаре които да привлекат вниманието на четящия относно не здравият социален происход на семейството. И темата за происхода а, и това как а, образно казано кръвта вода не става и как до, до девето коляно трябва да бъдат преследвани а, на практика наследниците на включително бивши политически противници. Е много интересна а, тема за изследване. Но това, което ме много силно ме впечатли в а, вашата книга, е анализа на така нареченото понятие реконверсия. А, обяснете какво имате преди, да, защото всъщност това, е... това е едно от а, първите изследвания, в които виждам толкова а, пълноценно разгърната тази за мен, само ако ми позволите две изречения, първото е, че а, за разлика от книгата на Вили и на Христо, тази книга се стреми да запази разказите на хората. А, на база на интервюта, на дневници, на спомени публикувани, да даде думата на тези хора, които до сега са били в червената книга на нашата история, за да прекрачат в основният ни разказ, национален. А, второто, във връзка с тяхната реконверсия, тези разкази отразяват опитите на хората да се впишат в новата система. Тъй като очевидно по никакъв начин не може в рамките на 45 години ти непрестанно да водиш една безкрайна борба, а, саможертвена а, с някакви външни актове на, на съпротива, поради което голямото мнозинство, огромното мнозинство се оттегля в един двойствен живот на апатия, на привидно съобразяване с а, догмите на режима, участие в различни мероприятия, които изглеждат задължителни и страненето от тях ще навлече проблеми. Но също времено в домашната атмосфера сред близките ти поддържаш една Едно, едно искрено и от а, а, а, вярно отношение към а, околната среда и изразява своите истински мисли. Тази двойнственост до голяма степен се отразява в а, тези лични разкази, които се опитах да събера. Всъщност, това не са ли опити за оцеляване, да. които в някои случаи стигат до а, съзнателно подмазване на новата власт? Да, такива случаи. В книгата ви завършва с един ужасен пример за а, буржуазия, пак това е разбира се квадратче, Езика, в което навред. го слагаме, а, но а, хора, които са от стария буржуазен елит, които обаче се подмазват на така наречената на народна власт с гласуване, демонстративно гласуване да. с червената бюлетина, за да запазят, примерно, кожаното си манто или трите апартамента което всъщност имаш... не ми гарантира запазването да, напротив, на мантото напротив, напротив, и е апаратаментите. Това са примери, които са от пък, още едно друго много великолепно изследване или спомени на а, Стефан Бочев. Та, това, което а, трябва да имаме предвид е, че различните житейски стратегии не са еднотипни. Тоест, днес си герой, утре ти можеш да бъдеш жертва, а помежду и можеш да се превърнеш и в антигерой. Не зависи много от конкретните житейски ситуации, пред които съдбата те изправи. И аз не съм много склонен да соча с пръст тези хората, и като ако си зададем ние тайно пред себе си въпроса, как ние бихме издържали, в една подобна ситуация. Каква е гаранцията, че ние бихме били героите, а не антигероите? Така че а, аз смятам, че а, истинските антигерои са тези хора, които изграждат тази система, която е поддържат, която е захранват с душите и с телата на тези така наречени бивши хора. И ние в нашето общество много бъркахме понятията през последните няколко десетилетия агенти, държавна сигурност. Всъщност, не агентите са истинските а, в много Отношените са истинските жертви, а не истинските злодеи на комунистическата система. И трябва да повъзстановим малко здравия разум в нашата история. И това е едно от пък другите послания, което се опитва да предаде книгата. Сега, какви са били пътищата? Образно казано, да се откупиш от характеристиката на предсите си, защото ние си изпомняме, всички, които под някаква форма сме имаме памет за начина по който комуникирахме с властта преди 89-та година, насякъде, всяка, на, при всяко едно кандидатстване трябваше да се пише происход. И поне по мое време, Позхождам като че ли работническо, работническо селско, или, селско служащи. или служащи. Да, служащи. това са трите големи да. социални категории. Въпросът е, че ако, ако произхождаш от дребно буржуазно семейство, рискуваш, ако напишеш дребно буржуазно семейство, рискуваш е, практически Всъщност, всичко. Опасното беше, и винаги имаше такъв въпрос в формулярите, имате ли роднини засегнати от мероприятията на народната власт, което е трафарет, обхваща всичко. Обхващаш и репресии, и убийства, и лагери, и национализация, и селвания, и всякакви други а, екстри, които е подготвила народната влаза за тези бивши хора. И какъв е, как, как се откупваш от тези характеристики на председата? Сътрудничество с държавата? сигурност. Откупване. Не? Ти можеш, а, можем да си представим а, тази система като три концентрични кръка в първия, най-черния, най-тежкия, са физически. Репресии. В по-външния кръг са економическите, отнемането на имущество, национализации и земя. И на трето място са различните форми на дискриминация през образование, през работа, за да умекотиш, за да преминеш от един в друг кръг, за да си гарантираш някакво относително по-нормално съществуване казахте вариантите с подмазването, с членството в Комунистическата партия, ако ти предложат, разбира се, и с... Или сътрудничество да. към Държавна Но, сигурност. А, пак казвам, биографичните писти не са еднопосочни, т.е. не е една страна, а, а, директна линия, която води от 9 септември към Агентството на Държавна сигурност, поради което а, житейските биографии са много по-приплетени и тази книга апелира именно към това, да се опитаме, да се оттърсим от тази доста фалшива гледна точка, че ето ги агентите, ние трябва да ги посочим с пръст, те са злодеите на, на нашето общество. А всъщност да забравим, че истинските злодеи са тези, които ги принудиха, а, като има множество случаи и един доклад, който сега се сещам на Държавна сигурност, в който а, има оплакване, че голяма част от агентурата е всъщност чисто формална. А, от няколко години не е провела нито една среща с ръководните си офицери, не е дала нито един доклад. Така, че... Тоест а, насочвате вниманието към апарата, апарата на унази репресивна машина, която е да и апарата и, на Държавна сигурност. Политическият... Повледен... апарат, който създава изобщо потребността от подобно нещо. Последен въпрос, който е извън книгата, но ми се струва важен. Терминът вражески контингент. А, този термин ние го чуваме под някаква форма сега. Дебата за вражеските агенти, а, чуждите агенти. От определени партийни речи чуваме врагове на народа. Се използва като конструкция. Смятате ли, че а, те директно взаимстват от старите учебници на Държавна сигурност за идеологическата борба или просто а, произхождат генеалогично от такива кръгове. Тези политически партии а, и лидери, които а, използват тази ами, терминология. Сигурно и двете. Аз предполагам, че част от тези политически лидери си получават сводките всяка сутрин и горе-долу упорките се получават по този начин. Така че едва ли са чели тези учебници? Аз за това дълбоко се съмнявам, но а, духовната връзка е очевидна. Преди пет дена на 1 февруари Възраждане и Българската социалистическа партия бойкотираха възпоменанието на жертвите на комунистическия режим. Направиха го в Народното събрание. До каква степен а, на практика те се явяват при това положение продължители на тоталитарната БКП, която си е разчиствала пътя към властта и е удържала властта си чрез систематични репресии след 44 -та. явно даже са горди с това, че са някакви наследници на този режим и а, което е странното не изпитват абсолютно никакви морални притеснения от това. Социалистическата партия имаше морални притеснения в началото на 90-те, но те отчумяха много бързо. Може би още към 92 3-та година с Жан Виденов нещата заминаха в другата посока. Мартин Иванов, примерата на изследването бивши хора в концлагер на България е востряда сряда на 7 февруари от 17.30 в огледалната зала на Софийския университет.